وما انفقتم من نطقتين او نظرتم من نظر فإن الله يعلم لا تحكي آيات سرى من أسبق الآن ما تحكي نبي صداقات وخبر رواني وأن نبقيا حبر رواني نظرت أن نصداقات سكر وأن نبقيا مراد صداقات من نطقتين او ذس صدقين اوسره مسله د نظروم ذکر کئ نمونه خبر ظاهر چونکه د نظر مسله ده یاد ته مطلب بیانونو نمک کی د نظر مسله اور د نظر څه په لږ کېږي و اللہ برمائی او نظر کمیاتاسو نظر کونی من نظر کونی من نظر کونی نو پختوکی نظر آغا نو منخ دوتو دو آئیو منخ دو. زان بانده دا اللہ تلانا پارا سشی لازیمون بغیر دشرت ما مثلا دعوه دا اللہ را پارا ما بانده میا شو و سم زان بانده واجبون شو یا چلیور کنشو دا اللہ دا پارا پو ما بانده او دا اللہ نمو مذکر کن لازمینده زمان دا پارا پو ما بانده دا شودا بزو کن یا دور کتنبل میکنم یا میا شروع جیو نیسو یا مطلقن و یا شرک سرک اخدای قاق ماتی سهت راکن از با میا شروع جیو نیسو اخدای قاق زمان دا مرس خگو انو ځکه مثلا د صدقه کوم دا شی باندې معلوم زه نو شی نه الله د بارزان باندې په تور یا بنا شرط لازمون من نظر دسمنظوري نص نه زنه خو بیا بس شی لازم یو خدای خبره رساته د نظر پر شبا د چې پجبو ذکر کول شي که څه استاد لکه راځيان تر کدا کار مو شدا به دا نظر لازمینه دا ما نختار لازمینه ما نختار یو اګې جنس د کوم شی منحت پدغه نه هغه داسې کیسه منحت کوي د اوبو او د مسل عبادت په شریعت کې لازمې عبادت په واجب عبادت کې لکه نه نظر کولې شي ځکه مسفرس دی د موږ د جنس نه ځان منحت شي لازمول مثلا نقل په شریعت کې روزه پر زده نه نپلي روزي په نظر کولې شي درو شریفه مرکه په فرض دي مزان باندې دغیم نظر کول شي چې په ځان باندې درو لازم کېږي دا خدا په روزانه باندې پیر د شریفه چي کوم شي په دین کې واجب او فرض دي نه ان نظر ته عبادت مدخوده چی وتوي یو چې واجب عبادت په نظر دغې د جنس نه نظر اول عبادت کوم بیا دو قسم دي یو مقصوده عبادت دي دغه نظر کول شه کومس او رجشوا قربانشوا یو دغه عبادت په جګه مقصود نه دي لکه مثلا مثلا د نن ورځ دیو کې یو کار کارځم په دغه جمعه ته په کارځم په دغه په موږ یو د خپل کې ته پوس لازم ته د د دعوت په پوس له مقصود نه دي د دعوت پوس مقصود جمعه ترته یې مقصوده عبادت مقصوده نو دو دس اکسم عبادت نظر نشکو نو دو عبادت و نظر نشکو نو دو عبادت, عبادت و نظر نشکو او بیاد عبادت نظر شنو برئی دو بنا نظر نشکو لبنا تقضا کسم دو خالص بنا و دا تار زمان خدا قاقو کنزب بابا لد شا لغم لبلہ انکی بابا با, با قبر و نظر جوڑو قبر و پخندو بنا لد نو نظر شریعت که بل کل دک حرام ده دا حرام ده سمچه دارون بنه کسما نظر اغا بکره قول واجب دی لازمه نظر چهو که نا ما طول لازم دی اغا با مات که او که پر شکل کسم ده کده و سر ده کسم خوڑی جی کسم پخده ده با ما بانه ده بابا ده پرده کبر پخول لیوید نو بیا با ده کسم که پارم ورده نو نظرم سعینه ده ابا بکره اخه قسم نتی په ګین لازمی کړی دی نو بیا وو سره قسم کپارم یو خالص وی نه دی ا دې ا قسم غوناوند دی چې غو غونه دی عبادت ته د سوځنه مثلا مثلا هغه سره ګونیه شامل دی دا که کته راځي که خپل کار زموږ په خپل زبده خطر کړو زوږه نشي دا ماسیه دی غیره خو دفتر درجه رجا نه وینات او عبادت ته عبادت ته الله د نعمتیا نو لم ما وینځم زلسکی اډانه زلسه شي نو پدغه رازمني سره پدغه راز باندې کېدنی سلیمینو ماته واجب ده زه کدا عبادت هو دغه راز باندې سینې قبل رازمني سره قبل رازمني سره بلا رازمني سره نو سينا نو يا رب ان تقار ندي وجينا د غنا نظر پا نظر که دام لازمی ندا چه مثل تا مسلا تپکیو خاص مکان خاص که کخلی پاک زمان دا کارو کنو زبا چیلی علا لوم و خود پلانکی زیارت کے با حالا لوم ستا نظر پروکی کلی کلی که علا لوم تو دا بابا دا پا بنا لی بیا خو بنا دا بیا خو زان لا مسلا پا قویل دی چه پلانکی علا که که با حالا لوم مثلا مکہ که با حالا لوم مدینه که با حالا لوم دا اپری دا زی اور انده یک زمانہ کا دغه وناسمه چې له د پلانکیه مدرسې طالبان لپاره لازمی نه چې هغه طالبان لږه د کلی کې په خلکو وره د پنا سر مکان تعیین شو کړی و پر تا باندې لازمی یا زمانہ دې خاص کله پلانکیه زمانہ کې هم لازمینه بل زمانہ کې کول شي یومیش پریا د کله دې په پرځی کې هم صحیح ده اګه کوي چې خاص پر غرام نه نه هم چې خاص پر ابل دا خبریا چاته چې نظر کړې دا څه مثلا تا ويره د الله دبر به یې شروعی لسی راټی مشل اوس یې نیسلی شي بیا یې نیسلی شي کار دی چې دا کار مال په صحت راغل او زموږ یې شروعی لسی مادي لاس متره کړل نه د امیش کې لسی چې بیا دغه سره د بیا و امیش لسی چې کنه دی کل دی شرط برابر شي نو بیا به موږ خدای غینن نظر برابرای که مخک مخک برابرته نو ګلې په دې برابر برابر, نبولی بے بے برابر ابل باځ ټم په ګور نظر بدلولم چې که تا د منو مثلا د دېګ په خون نو د دېګ په دو کې نظر دومنه د خوراګ په ځای د هغه قیمت پر کې جادا نو ور کې وچا ور کې کی وته کیران هم درامه نظر قرانک مشور کول خپل کور کې بچو په پښتو بلار نه شي کولای چې څنګه مثلا دبو فقیر تورکی مکمل بیده پورا و نو نظر آغا بیده مکمل بیده پکار بیده پا خبره ایتو خورن داغی پیسی برخلی او بیده سدکه که بازی نیم نظر کی قسم راشین و سر و سر بیده گولی ده کسم کفارم بازی ایو خبر دام یادو ساده بازی کس داسی نظر و منی مسل دو مسل نظر بیده خبر بانی که زما دا کارسو نزبه داکار بانی رو جی ته څنګه چې نظر بهر قسمه خپل تا دا بچخه څنګه نو په پلان کې باندې مثلا چيله لګو یا به حج لګو نو اگر چې اگر تا ورکول هغه ځان مثلا چيله لګل ځان د ثواب د حج لګل ځان د دی خو دا په دله نظر تاسو ما یې به خپل کړئ قسمه دا کار کړ په تا کوو نو زبر چیلر زبر وځني سم دا کار کړ په تا کوو نو بيه بيه نظر دداو کې جنګان کې د حج له لېګې یا پلان کې د جګړې کې ګنده چې نی له جهاد له لېګې نو دا لازمینه ده نظر په تاب باندې پورو کول لازم ده نو نظر متعلق څه او او نظر کوم من نظر وما من وي وي وي نو د آیت 13 ها و ما اخذت منا نفقه الله ولي تاسوجي نفقه کوي څه خرچه کوي صدقه کوي د سې صدقه نکوم کوي نو صدقه عمله ما کې یا به vento ضرورت نشه راټه دوم صدقه کوي صحیح طریقے سره کوي ښه مال خراب مال ورکوي ښه مال ورکوي بازي خور کوي بازي خراب ورکوي حلال ورکوي حرام ورکوي ریا کوي کوي او مشهورت کوي یاد الله درځار کوي کوم کس مزه ده چې الله وي کوي دغه په لوري سره کړل دي درستي دي کنه نظر نظر نه نظر نظر لگا صحی شروع تو سره پجبانی ذکر کې د عبادت نظر کې صحیح مقصد د باریا او یا ته ګناه نزارو کې خبر نو په هم زیارت لغزن ناجایز نزارو کې ناروا حرام نظر کې نو دې پورو باندې کې الله خبر کې یو خبر کې ته ان الله یعلم که صدقه صحیح کړې یا خراب کړې بس الله په کوې الله تعالی د خودنه د فارق کړی او کله الله د نزارو فارق کړی حلال مال نو اللہ کا پتر اوڈا کرنگی نظر امراوالا کہ نظر دے صحیح ایبادت والا نظر دے کرلے جائز مقصد دے پارے دے کرلے پورا کل دے دے ندے دے پورا کل سالیم پورا دونر آوالا فا این اللہ یعنم و اللہ کو پویده نئے دے ازان کوئی دے پوختوں کن یعنی مطلب تا دے جی لدے سزا بدل کر کنگو کواب و ماتا پتر م که هر کس منه صدقه کوي که هر کس منه در کوي ف ان الله يعلم یقینا الله کوي کوي او نظر ته درست دي الله يعلم هو الله کوي او نظر درس نه لګان نه ځکه کړه د قبر په پهونو په ټکو تاین الله یا علم ولله صل الله علیه نو ګویا کی دا اخرت درکه الله فتو حکم اونږ چې بس ګور تا کړی دی کی حرام دی د نظر د قصده کړ بس الله په کوی دی اخرت کې به پته نه پر قصیده خبره الله تعالی صفه ذکر دی دی ته ذکر پرزین نه اشاره ذکر جامع خبره ک سزا دا خبره صفا ذکر کی و مال من انصار دلته ظالم دلت دا ظالمان دا خپل معنی پهنده بعض ترجمه کینار دا کہ بس ظالم ظالم معنی دلته دا ظالم نشو را دا تخت ظالم اغه تری لیکي چې هر شی ته خپل حق نه ورګي ته ظلم وي حق نه ورګي ته ظلم ਉਸ منظر هغه طریقه نه ادا کو نه ظلم شکو وس صدقه نظر ده الله عبادت ته الکدا خبر نیویو نظر ده الله عبادت ده الله حق وس تا غیر الله لپاره ده غیر الله لپاره نو نظر ده عبادت کې تدعیر عبادت نظر په قبر خپل ګنا نه نظر و زیاته نه په کوم نظر ده عبادت په کور د دې غیر الله په ځای نه نظر ده غیر الله لپاره نه باب الله فالحق بصداكي دا برابر الله قد ورنكو نظر صحيح بتارو تاسيونك نوضع الشيء في غير محله الظلم يوشيد رقل العلاواء وطاق الحق نواركو فقل زباننك يبدل دا ظلم لأن الله برناه جسوك صداكسي دريكيسر نكي نظر بلستي تريكيسر نكي ني برابر يقصي شروطي نكي نوامال الظالمين من الصار داس الظالمان ودفاروكي بتيامك سوك ملتقارن اتاسو دې الله مخدومې سنځان باندې چدې ورو ته د اړتیاج مېتات ته قیامت راځبې چې دا کې به وکړي او بیا ولې سره خلل فاطیش له مخکې د بابا مثال بیان شو چې بعضه به به له خلل فاطیش ندي وې سوال ذکر کیو او مال الله لینو کوم چې صدقه فسایشه په ستېری طریقه سره نه کوي صحیح نه نه کوم نه ادا کوي او نظر په صحیح طریقه سره نه دا سي بے طریقے کرکا ان کو بے صدق بے طریقے صدقے نظر کرکا ان کو لپر اللہ وی نبی من انصار اس سوک مددگار بنے دیکھے ایت وزمون ختم شک دار دیئے طول و مخت و خبرو سر طللی مسئلہ ور اللہ کے داخل رد بارک حکم بیان کو اس ور پسید آپ بالایت بیانی گی دیکھیں بھی ایت مسئلہ بیانی گی تو مسئلہ و آمزان کوئے گی رابط بما قبل دیکھے دا حبار بیانی گی ج پکار دیمه کبل صداح مضمون واضح زکا صدقه بازی جنکه اختارا ورگی نو ریا دییوش نو پتوال اختارا ورگی صدقی لزرار ورگی بازی جنکه اخلاص پتی پیدا شی بازی جنکه اختارا ورگی ریا نو صدقی سرد ادین تعلق کچه پا پتا ورکو پکار رگی که پا اختارا ورکو نو جه آیت که اللہ دام صداح زکاو که نو ام آپ که مضمون دی مضم نلپرما یو مه مسله ان تو بذ صدقات فنعما هي ک صدقات اغاتو کار ورته ظاهرا و هي اند خپل کو په مخ کې ورکوې پنې عنا هي سب به هر شی دی دا کس صدقات یي صدقات په کارمنو ولا سب به ترحاب الله تابع ورسه الله وي وين تو او فتاسو پټوي او وتو توه خپل کوره په پټانه نظه هو خیر لکم تا پټه باندې ورول دا ډیر بهتره ستاسو لپاره اې دې ته سره د سمې تبذیل ویخه هلته یې څه بهتر شی لکه پخکارا وایي اول دا ډیر بهتر د خیرون دې سمې تبذیل نه د پټلګي علماء وې چې اصل مسله دا ده چې پټه باندې ورول په نفس هي افضل لپاره باندې بهتره طریقاره کې چې پټه نویو دا ابعا بانی غوی آنی با دیگی ریاں بس یو لاستیور که ها دا غلی صوری درستالا صوری دیگی بل داسته نام خبر نشان نویو دیگی ریاں نام خبر دا خبر یو آن دین پپٹ دیور کهو نو دیگی دا خبر نشان چه اغپکی رجید رسوان شان زکر ابل کلاس نسل گوه دا آغا چا تپتی جیسو بل کلاس نسل دا کم کوم جوړه دراګانې شن په دې کې دا یو قسمه وایي چې الله تعالی خبره کړه ظاهر معاشره کې دا هغه چې په دې څوبل تلاسنس دا هغه باندې خلای په بل کې هغه به خلک رسول نو دې دې پتا ورکوله چې دا خبره د عام عجزه رسول نه بچي پتا ورکوله دې خبره چې مثلا تا یو وروزه کار د خلق په مخ تور په نو سره د دې دبل چدې یو قر وروکه نو په نغب زکات سره ختم کړو نو په تول کې چې سرکور کې یو کم سنوي قر وروړ او ته کوي نا ولا محصر استه مقيسا ولا ځکه دې زکات نه هو الف خبري چې په نو د سال ختمه داو د غنم موجود کې د لندي مشلمره په دوځي ملسمه مال مقدار وو ته ورنچې دې په پټه ورکي او چې ته په تو باندې اګه په قران اجازه ورکړه نو مې ساده په تاول پرتینی یا دې ډېم پزی راځي ډېم پرتینی ان شاء الله چې دې بینه نو زړه دنیاوی ګټه او دنیا ایمستحق ته کې زاسته چې په پهټه باندې ورکړه نو ستامل په خپل نو په پهټه باندې ورکړه ټول مزه زیاته ته او فکره باندې چې ورکې نو دا سوجو د وجنه د نو پاره کې دا لا هله توقفي اجازه زکات ورکړي کله چې په مخ کې دوور نه ک اصل وي دې زکات نه ورکړي وره بلې نو کار ورکوږي ظاهري ګټه دا کرا چې تو مات تمات بچ او بل دا نه کبل ک زکات نه ورکړي نو چې الله تعالی ته وګورینی او عام تاسو یو اقتداء وکړي چې روغور پلان کې ورکړي دا خبره چې گیم مالدار دي نه ورکوه نو الله ابنده دې یو فقیر مخکې توره کنه بلبم وختي سبب خوشي د رسول له ته هغه حاجت منغي دي خو استا بارکه متفقد نه شهره سره زکات مانشه تا هغه مخکې چلور د سبب وختي هم خوشي د رسول له نه هغه حاجت هم برابر شي نو پخکاره ورکول کیدا پیدښت خو خکاره کې دا یو خطرناک نقصان دار کې چې نه یو سمعت او شهرت پکې راغی نو بربادي د د سر خدني د دې وجنه اصل ابزل او د طرح برابر ده چې انساني پپټ او په چاره ورکی نو په کار کې هم د غسن ا څو پوه شي ولې نو په انسی ابزل په پټا ورکولې او د سو جوه د دواجنه دارز د باندې په کارام باز کېمو ورکول شي ولکه کی خلک زکات ورکی ته په کار ورکه خلک ورکه یو ولکه کی د فکر چې په را ظاهر شي شباب کوسر وختي د فکران راکه چې دارچه حجب برابر شیخ خپل فکر تحقق حق لیس عليك وداعيت خدمه ها ورته سه بل جمله يوافات ويكفر عنكم من سيئاتك دا جملت دې دوه سره لگې دي نه الله يک پکړلې ورته پخاره دې ورپن بس پټه سره ورکول کې نقصان ته پېدی بیان شو په دوه صورتو کې ثواب کې پټه دې پخارل خو چې نو پېدی بیانې وي ويکفر اولي دا خاره ورکول د پټ ورکول دا بسانه غناونه پر لريکي نو سره كنې کي روانې کي واره کنيته وله لکه دولسه مس پار کي براشي ان الحسنات يذهبن السيئات بلا نحو مي نکفه پټار کي پختارا ور کي نيكي روانې کي غناونه رجاي نو غناونه به نه اوريږي غناونه به نه نه خدان وا له غناونه پټشي له غناونه نا غير پر توبه شرط ته د خپل شراطو سره دا له تفصيل نشم کولایم ځکه به ان شاء الله او یاد دي کوم کم کم الله په خپل فضل او احسان سره ستاسو دعا سم قبول ورنه نه قانون کېدنه چې خامخاته بابا واسي د دعا خبري یې نه و نه دا دعا چې الله دې نور الله بما تعملونا خبير ورته په علات ليس عليك هدا ولا. ولاكن الله يهدي من ان شاء دا نه ما په دل سر لگے دل مختره په فکر ته کم کې په فکر ته ورته تاسو ندې تدامه سره بیانې چې کافر کبه ورکې مسلمان کده عادت سره د ژوندنداره چې ابتداء اسلام کې د مسلمانانو او کاف ایران د بدیوجن او پرې جریلي دا شی ضرورت یې راشي او د ګور جيره مسلمانانو حجاکاتونه او ما د کاف ایران به دا شي نه دا به دی لارو منډې وي زم منډې د سر څه ځان یو به سره کوم مقصد اسلامي مالي ندیم که نوارد بولا گئی که چه ردی مجبورش اسلام ترش پیغمبر اللہ علیہ السلام من دا غرائب ابتدا کی ذکر دوار اکسما آیات دوارو پیغمبر اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ خبری لیسا علی نشت فتا باندی دا دایی رہے پیغمبر تم خطاب شوئے اوار پسیب پلی انفسکم اواماتن فکو صحابو تم خطاب شوئے پیغمبر اللہ علیہ السلام من دا غرائب صحابو کم اللہ دا آیات نازل کو چلنے سا آلے کا حدا ہوں تا پاندی دی باندی حدا مطلب حدایت کا رسول تا پاندی حدایت کا رسول مشت حدایت جو معنی حدایت کیوں معنی لا را خودل چیتا تو شکوی بواٹی کم زیر بزداز ہوتا گو تا انیسی دازل زیر دازل تا حدایت دوے معنی چیتا اللہ سا انیسی بواٹی کی پستی اللہ پیغمبر تا دعا ہو پیغمبر شتا چی دین پا بیانی حلی س مسلمانون دا فت انشته چې لغیره پر داسې تدبرونه ته اختیار کې دی یا نه پلی صدقات هم نورګي د زکات نه علاوه دا د لغیره جدي مسلمانان شدي مجبورول دا نشته پتاوان ولکن الله دې انشاء لیکن الله چې وګړي مسلمانایي هدايت ته کوي ایمان چاته چې الله او صحابه امر کوي چې تاسو او ما تاسو څخه ښه څه به ورکړي کوي من خیر د سداقین فلأنفذکم نو تاس تاسو په بل ځان هم د بارید نه یې راته کتی کاکر تورکای چې د الله تعالی رضاو نیت کړي فلأنفذکم چې دې خرچ په داستر دا کتی کاکر لمړی د خپل ځان په ليزه را نا ستار په هغه کاټه د ثواب ملایې د اما مجبور اول ایمان دا هغه ته باندې نشته نو صحابته خطاب زوحان umatinkum min khairin ma'ajitasu kharchakawai de zakhirna bali anfusakum mustasiduzan de paradi ele da pul sawab niat prakar de da allah razaniat prakar katishai da iman ral ni di jumla ke da hukam bayan sho ama niyat ta isharah a da khulzan de parish kafir ahli iman ral ta deam sawab milai kafir وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو نخرجه كوي ما درتو خرجه كوي الله مطلب داريت درزاد الله دبار و كنقولوا ما تنفقون مطلب لا تنفقوا دين شاء كما تع خرج الله درزاد لكولو دباركون رسول الله ketika perle barke no to او کافر ته د محبت پنيتدار کې خاطر سره محبت نارواړې مدارات ته دا غوښته ضرورت ته ضرورت د په ټول دنياي له روڼ د په ټول د ارتشه د کافرانو کوه نشي د مدارت وي دنياي لن دن کې رسره سستی کول چاستا دين پراجي د ته حاضر مدارت او مدعنات دي توځته د خپل دین کې سستی کې مدعنات او کافر سره ناجائز شهره مونږه کله ناکله ستا سګرجي ترځو خاطر مدارت دنیایی لینکی دا نو دا دپی دا حاجت تا پارکن نفلی صدقا اگر تا دی دا پارکن نو تا خصلا دا خدا اللہ رضا لٹا تو خدا اگر رضا نلٹ صرف دا پا حاجت نو اللہ فرمائی کہ تاسو ما خرچے کوئی کہ خرچے کوئی دا اللہ دا رضا دا پارکوئی تاسو دے کرا کافر پس کافر لوا کوئی ایمان راویل داگو تاسو اسی نشتر چی مجبور ہے وما تعطيكو من خير يوصف اله او هغه تاسو خرچه کوي يوصف من خير د سخاوه دا سماله صدقينه يوصف اله دا غيبه کوره کوره جنته نو هغه جملة, جملة, جملة, جمله مطلب جداله په انو څه کومه التويه ان نیت یې الله د چته دا الله درزاد لپاره خپل ثواب لپاره نوکه کافر ته مور کول دي یو وخت کې کوم دا به پوره پوره جنت ولري وان تم لا ظلمون لنه د ظلم بل فزرایها تاسمه د ظلم باندې کې خپل معنا کار ظلم نه جوان تم لا ظلمون په تاسو به ظلم نشي تاسو باندې ظلم نه نشي تاسو د حق کم نه کې تاسو ثواب بکم نه کې که کافر ته مور وعدت لتمون الطافه نبتمين ونقليش په صلوات که کافر دې ورکل ورکل وکړي دا الله دې نظر په ورکل دې صلوات په نيت ورکل الله دې اسکل چي ورکل نو زلم معنا دکلاتل کسونه منس کسون, کسون نقصان در پسواب کی. تاسو نه بوت باندې کساندونه کلیش په صلوات کې تاسو صلوات په کوم نه کلیش میاته د کوم اصلي ور دي آیات کني بیا ترجمه کو یو فرزی زکاة یادو ساده ها زکر اقید باردی الله اللہ السلام صحابه لیگلی باقیده ویدی لیگلی غالباً معاذ رضی اللہ تعالیم ہوچی امن تلیکم نواتایی دا اغزی دا مالداران هنه واقعا دا مسلمانان او دا اغزی پا فکراو باندی دا دی مالداران و چکم پکران دی مسلمانان هنیتے واقعا نو فرزی زکاة کا پر تنیش او پا تش نور مثلا صدقات واجبہ او غیره چ دي نور صدقات الواجب دي او کنه پلي هغه کول ورکول شي هو کا کر بي کا کر چي تا سر جنگ دي کي شروع دي جنگ شروع دي حربي کا کر اګه تم کي نش ور کولهغه اصل حاليه مسلمان مخالف استعمال نو حربي کا کر نش ور داس کا کر چي ست عمل کي اوسي دي امن اغستريزي مي کاړ باندې مسلمانانو ته نه راځي قادیانان ته موږ ځکه وای نو لیږه تم ماخنه چې دې به مسلمانان کفرایو قادیانان کوي ندیو چې ځمې کافر تور پولیس چې کوم مسلمانانو په ملک ځمږه استره عمل والره هغه تور کولی شي او چې کوم حربی کافر निजाम وصره حالن شروع ده نو هغه نشي وقهره خبرمن تعال او پات شو دا خبر حدیث کی راځي چې په عمل اسلام فرمایي دا یاکل طعام ک الا تقی استغفر جن کو نه مگر انسان نو پیغمبر داوود او قران می چې کافر تمور کول نو چې کوم حدیث کې راځي دا هغه مطلب ځان کوه چې کوم دا کو عام دی چې دعوت مالک کې نو دا دعوت ورکړي چې نیک انسان باندې ټکو او دا ضرورت د ضرورت وړاندې د ضرورت سره ګره نو دلته چې کوم څه دا کرا نه د دې حاجت د فاردا کافر تمور کول شي او چې کوم دعوت موته هغه کینهکان خلکو ته حدیث کې چې رازی چې تا عام بنخ الا تقي مگر نیک انسان نه تعام د دعوت او دلته د پاره د دغه حاجت نه په هماره د قران خبره کې سره ټکراو نشته بلاله خپل چل نو پته وږي چې د عبادت طریقې په خپل نشي مقرره د عباد خدای مقرره ده د قران چې کاټر ته ورکول شي ورکا نو د عبادت طریقې د آیات نه پته داولګه کمر رواسن او ترګې ده ایمانت دي دا د الله له طرف دي دې کې په خپل نشي مکرر لچې ځان بدعات راووس مخشه اللهم است ومان فتقما تفرج فرجت وايي من نفقتم نسسنا فينا د سنا بقينا او نذرتم يات ثم نختكمي من نذري من اللہ تنا یعلم هو اللہ فاغیبا لپوئے دے چھو پوئے دے جزا و سزا بنیل آرین وَمَالِهُ وَالِمِينَا وَنَوَئِدَا عَجَا رَتَارَا وَمَالِهُ وَالِمِينَا وَنَوَئِدَا زَالِمَانَا رَتَارَا یعنی کسی طریقہ لکھون کو رَتَارَا څنګه په صحیح نظر په صحیح من انصار ان تو په صدقاته کې چرته تاسو ښکارا کوي دې صدقاتو را پکاره او به ترابره وائ ان تخوفوها تجرطات کو تاوینه سنا پاتلا واتو توها ور کوي دي لرا الف قيرانتا ک پټاله او پټه و کوي سو هو له دا احفاو کو ور کوي خيرو شي خارې والے کیسو دي ختم شي دغه مطلب خبر کړي صدا لري کې په کارای چې الله وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ أَوْ يُرِيدُ إِسْتَغْفَارًا مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَكِنَّهُ هُسْتَاكُ وَاللَّهُ لَا يَجْرِي بِمَا تَعْمَلُونَ كَامِلُ الْإِسْتِغْفَارِ بِمَا تَنْقُطْوَالِ أفكاروالي کاروالي باندې چې تاسو ته عملونه دائم ال خبير ليس عليك ان تشتر فتا باندې پیامبره مطلوب تر سوال ایمان تر سوال دې کا چرانو ولکن الله لكن الله تعالی دې يهدي هدايت په ایمان کا ور وې ایمان توفيق ورکي من اجا کای شو چووالي و ما جن في من خير نواجه فاسخرت کوئی من خيرن به سوف خيره به سلسلهتنا فليحفظكم ذات جن مستر لپاره دې سوا پټ استعمالې نه پستا نو کاپت تعزینا وبملو شتابه سوال جنای کی خپل سوال په اړه وه ما تنفقوا واتصخر جنکوی الا بتا وجه الله ما درته پارته توله درزاد الله وما تنفقوا من خير او اجتات خرچ کوي من خيره څه خیر ما د سما الله یوفي الیکم فورا کړه به زه ته جیتار څه سوال دی وانتم تزکیناتم دمنا تاس نبکمعون کل کامېرو انکشی چې تا ډېر ورکل <سؤال> الله لنکم سو او دغه څه دا ظلم دې او الله علا نه ظلم نه پاک دې د زيتینه پاک دې الله تعالی الله په خپل بندګانو ظلم نه منکې نو خدای په کوټازم په یو بنځل مکو نه چې کله الله بندگان لګان نه منکې نو په تاب سن ظلم کې چې تا شی ډېر ورکل دا ثواب دته کمره